صلاة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله واصحابه اجمعين فحقا ادرى الذين انعم الله عليهم بالصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahirobbilalamin, wassallallahu sallam, ala dzidna Muhammad, wa ala al wa sahibi al Alhamdulillah, selamat berjumpa dalam pengajian kita pada pagi ini. Setelah kita membincangkan beberapa minggu Berkenaan dengan rukun-rukun haji, maka hari ini sampai kita membincangkan. Wajibatul Haji wal Umrah atau wajib wajib Haji dan Umrah. Ya. Amalan Haji ini dari segi rukun dan cara wajibnya ada perbezaan sedikit dengan amalan seperti balap, suara dan lain-lain amalan. Biasanya amalan-amalan yang lain tu kalau kita bilang ini inilah rukunnya. Itulah juga yang wajib dibuat Misalnya rukun seraya 13 perkara Itu yang wajib dibuat dalam seraya Yang lain senang Kalau rukun puasa begitu juga Tetapi ini lain sejap Dia punya amalan tu ada tiga peringkat. Yang pertama amalan dinamakan rukun Yang kedua amalan dinamakan wajib Wajib dibawa rukun yang ketiga amalan dinamakan sunnah ini biasa jadi yang hukum tu tak boleh tinggal kalau ditinggalkan atau tertinggal haji tak soh ha. haji tak soh dibuat tapi amalan wajib ni mesti dibuat kalau tak dibuat tanpa uzur tanpa sebab berdosa cuma haji sah ha. bayar saja. dapat dan kalau pula ada unsur ada sebab tak dapat nak buat wajib tak apa sah haji sah tapi kena bayar sahaja ha. di, di sini ada setengahnya tu silap tentang bayar dam Ada yang mengatakan ah, Kita tak boleh buat inilah Tak boleh melontarkah Tak boleh mengalakkan ah, Takpelah Kita bayar dam dulu ah, Maksudnya memang boleh bayar dam. Tetapi awak kena tengok Awak tak boleh buat tu Memang betul-betul tak boleh kah Atau awak ambil ringan jam Atau sebabnya boleh diatasi, Mesti diandaji Ha, bukan takat keadaan kurang tempat ke di Mina, ya. Atau apa ada ha, apa salahulah semacam sudah. Ha, tak boleh yang ambil mudah itu sebab ini perkara wajib. Kalau tak dibuat tu sebab kita wajib, itu tak dibuat belum. Ah, ha, cuma dia itu tidak diperkatakan sebagai menghalang kesempurnaan haji itu tidak. Ha, tetapi kalau benar-benar tak dapat dibuat kerana sesuatu hal Wajib orang itu misalnya Atau apa Kita dengan antara Itu biasa antara wajib dengan perubahan ya. Begitu juga pada umrah Tapi wajib umrah itu dua sejarah Berihram daripada Mitha Dan meninggalkan Tentang perkara nah. Begitu juga tetap perkara yang di daram Walaupun kita Kalau buat perkara yang di daram tu Haji Tak datang Kebanyakannya itu haji dah mematalkan haji. Betul saja. Tapi jangan. Kita buat perkara yang berada. Tetapi kalau sebab, saya dibuat, buat? Buatlah. Betul. Nah, ini sebagaimana yang berlaku pada salah seorang sahabat Nabi. Bila beliau itu ikut Nabi dalam masa haji. Dan beliau itu buka masa. Buka masa. Rambutnya lepak. Rambut-rembut Jadi bila dia meniup api di minah tu sebelum pergi maharap lah. Ha? Dia masak untuk jamaah. Dia meniup api. Ya. Kemudian tak terlalu kanan kepala dia tu. Kutuhnya keluar. Ha, dia pada kutuh. Kutuh ya, ya. keluar. Kutu, ramput dia tu Jadi Nabi nampak. Nabi nampak. Nabi kata aku rasa kalau punya kucung-kucung dia pun ramput Dia kata benar ya Rasulullah. Nabi kata takut. Bawa semua sekali ramput. Sebelum sebelum tahadu, tak hadulkan sudah ikhraf belum alamah lagi ha, sebab nabi sunnah itu sebelum pergi alamah terpukul di minah terpukul di minah satu hari di minah terbayang pengalaman di minah kemudian siap pergi ke alamah semula nabi kata berkukur semua rambut itu tercihkan bayang tak arah ha, hasil ha, jadi itu tak berusaha kerana terganggu Tiada tak garu nanti apa nanti gugur lagi banyak kita tak garu dengan apa matah, Kutur, cukur nah, itu apa baca cukup sekali. Tahun-tahun sampai ya? Ah ini kerana gugur dan ada sesuatu yang mendesak. Ya. Jadi begitulah kita beramal dalam Haji ini dalam soal tahu. Janganlah ambil mudah kita mengaji kan amalan-amalan dengan dam dengan penolak. Jadi itu apa sebabnya, barulah kita bayar dengan. Wajib-wajib ya? ya? haji ada lima atau enam perkara. Ya? Ini saya sebutkan lima, tapi keterangannya nanti ada lebih lagi. Yang pertama sekali iaitu berehram daripada mita. Berehram daripada mita. Berihram tu rukun, rukun. Tapi dah kita bincangkan Berihram tu terdiri dari dua perkara. yaitu memakai pakaian ehram, satu, ya. Dan niatnya pun. Jadi yang jadi rukun pada haji itu niat, ya. ya. Jadi maknanya kalau orang itu berpakaian biasa Dia niat haji Haji nusah Tetapi itu seolah dia kerana tidak menanggalkan Pakaian biasa itu tidak memakai pakaian Ihram nah, Jadi memakai pakaian Ihram itu masuk dalam bahagian wajib, wajib. Ya? Kemudian ada lagi satu perkara pula Dari mana awak nak berihram? Dari mitah Jadi ada tiga perkara Dekat Ihram Satu niat yang satu memakai pakaian ikhram. Termasuk juga meninggalkan larangan-larangan. Yang -larangan. ketiga berikhram dari mitab. Nah, jadi dalam ikhram itu tiga sekali. Niatnya rukun, Memakai pakaian ikhram dan meninggalkan larangan-larangan ikhram wajib. Berikhram daripada mitab. Itulah yang kita buat. Yang ini dari tempat yang telah diwajibkan atau yang telah diaturkan oleh syariah untuk awak Mabullah karyatnya. Mithat itu artinya sempadan. Sama ada sempadan masa atau tempat. Sempatan masa boleh disebut mithat. Sebab di atas kata-kata jadi pada waktu. Jadi sempadan masa. Dari mana? Dari bila awak boleh buat haji? Bila boleh buat obrah? Mata itu dinamakan mithat juga. Cuma mithat itu dinamakan mithat zaman. Mithat waktu. Dari sekarang kalau ada orang nak niat haji dah boleh. Kerana minta sedamaah ni bagi haji dah masuk. dah masuk. Dan sekarang pun kalau orang nak minta umrah boleh. Nak buat, -buat umrah boleh. Tapi oleh sebab musim ni musim haji. Kalau dia buat umrah. Kalau dia tak haji pada tahun ini. Tak ada apa-apa boleh. dia. Tapi kalau dia buat umrah tahun ini dan tahun ini juga dia pergi haji dia lakukannya umrah dan dia haji sebelum musim haji maka dia dikira tamattu' atau bersifat tamattu' membuat tamattu' ha, kan ustaz. itu pun dengan cara ya. Banyak orang, -orang timur Kalimantan lah, kali eh, dalam musim haji ni ada 2 3 orang tanya, tanya banyak dia tanya. Ha, katanya ada kes tamattu' yang tak kena dah. ada. Ah ha. sebab setengah orang menyangka kan, bila tamattu' saja mesti kena dah. Tidak. Tamasuk dengan syarat. Kenasuk. Yang pertama sekali orang yang tinggal di Mekah Kalau tamasuk tak ada kenasuk. Sebab dia orang betul. Tak ada kenasuk. Orang luar kalau nak buat tamasuk. Yang ini dia buat umrah dulu. Kemudian dia buat haji pada tahun yang sama. Pada tahun itu juga. Nah, dia kena tak. Kalau dia keluar. Masa haji dia keluar pergi ke mintaan haji. atau keluar jauh dua marhala. Kemudian dia niat haji masuk balik ke Mekah. Tak ada kena-kena apa, -apa. Ha. Ini yang dia maaf buat sekarang. Ya, Sampai awal di buka. Buat opera. Ha. Dah buat opera dia duduk beberapa hari di Mekah. Dia pergi balik. Dia pergi. Baliknya. Kemudian dia niat haji masuk dari Madinah. Dia tak masuk tu. Sebab dia dah buat omrah pada tahun tu. Ya. Dan dia haji bawang tu juga. Tapi tak kena letak. Kenapa tak kena letak Kurang satu syarat? Kerana orang yang kena letak tu kalau dia berminta dari Bekab. Minkan hajinya dari Sebekab. Dia tak keluar. Tapi kan dia keluar dari Majinah. Sebab dia tu jauh. Dah kira-kira lebih dia ke halal. Dia niat dari situ dia masuk balik. Buat haji. Tak ada kena tak apa-apa. Tapi bukan haji Ibrahim Nah, nama aja dah sosialis zaman. Kalau kat saya Haji Ibrar, awak dapat ombelah dulu bukan Haji Ibrar ni. Tapi tak kena dendam. Tak. tak kena dendam. Hari ni tapi tak kena dendam. Ya, itu memang dicakapkan dalam mazhab kita Syapiei. Ah ada tengah-tengahnya menjangkang, mengatakan tiap-tiap sama tok mesti kena dendam, itu mungkin pahaman bukan dari mazhab kita Syapiei. Ya, mazhab memang terang. Tapi ada orang buat lagi dulu memang, ya? nah, jadi tu sudah dilakukan siapa yang buat itu? Tak ada siapa dapat apa-apa, ya. Ah, ha, jadi itu mitat zaman. Ini. Bagi kedua-dua ibadat haji ini, ibadat haji, kedua mitat ni perlu. Ibadat haji ada mitat zaman ini dan ada mitat makan. Ya. Sekarang ni sudah mitat zaman ini haji lah, sebab dari awal syawal dah masuk mitat zaman. Dan ada ditak makan ni, iaitu tempat menjatuhkannya. Ditak zaman ni dari awal ke awal, sampai sejurus sebelum fajar 10 puluh hijau. Sejurus sebelum fajar 10 puluh Jadi kalau kita ketirkan orang tu sampai di, di Arafah, tengah malam, 9 puluh Sembilan tu, tengah malam, atau dekat nak subuh, tapi belum subuh, Dapat Arafah. Dapat. Dia sampai di Arafah pada tengah malam, malam hari raya haji. Dia dekat nak subuh, Belum subuh. Dapat haji. Walaupun orang nak keluar apa-apa, tapi dia dapat haji. Masa dia bisa ada lagi. Tapi ha. kalau dia sampai Arafah, tak subuh, saja 10 sejarah habis. Tak ada Arafah Tak dapat haji Bila tak ada Arafah Tak dapat haji Kerana Al-Hajju Arafah Kata Nabi Haji itu Arafah Arafah itu yang penting kerana dia ada tarifnya yang betul, -betul. Ya? Ha. Tapi kalau walaupun Ikan hajinya dah masuk Katalah sekarang Ikan haji dah masuk Sama ni pun dah masuk Masa orang nak pergi haji pun dah Bukan niat haji pun boleh Tapi tak bolehlah dia sampai Mekah hari ini Besok nak pergi Arafah tu tak boleh. Bukan belum masuk jadi, masanya sembilan Zul Hijjah. Nah, sembilan Zul Hijjah itu dari Zuhur. Dari Zuhur. sampai ke petang, ke malam sampai ke subuh. Tapi itu sebut. Nah, ya? Jadi, itu Mita Zaman. Dari Syawal sampai... Jadi, kita ingat. Mita Zaman ini haji antara dua hari raya. Syawal dan Zul Hijjah. Itulah Mita Zaman ini bagi haji. Dan orang yang sudah berniat haji, kita Tetapi dia lambat sampai ke Mekah. Ada kendala-kendala apa? Dia sampai di Arafah habis masa haji. Tapi dia dah niat. Masa dia niat tu memang masa tu ada. Tapi dia tak sempat nak sampai Arafah. Dia punya haji ke Allah. Walaupun dia sudah niat haji, ni dikira sebagai umrah. Dan umrah tu umrah umrah biasa, bukan pun umrah fardu. Niat -niat kenian, haji, buat umrah pasal niatnya ha. maksudnya apa? Yang haji, Tapi dapat padah buat umrah. Ah, dan ada tahun dan tahun yang apa? Mungkin tahun yang apa yang lebih kuat? Umrah umrah gugur, umrah Islam. Eh. Maknanya dia punya umrah fardu tu pun gugur dengan dia ya, buat umrah padahul tak dapat apa? Haji jenis apa? Jadi apa ada? Jadi hajib lom patut tak apa haji Ada pun misal umrah sepanjang tahun. Bila-bila sampai mekah, siang ke, malam ke, hari bulan Nabawah, umrah tidak tidak kasih. Nah, Aie, boleh dibuat. Misal negara ni bagi haji enam tempat yang telah ditetapkan ya. oleh Nabi Muhammad sallallahu ya. alaihi wasallam dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi salam menurut riwayat ulama ayyayat al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka yaitu riwayatnya annahu sallallahu alaihi wasallam wa li ahli al-Madinah Dhal Hulayfah wa Misr al-Juhufah wa li ahli Najd al-Manazil wa li ahli al-yamn ya lamlam wa qalahunna lahunna wa liman atta alayhinna min waili alihinna mimman arada al-hajj wal-umrah wa man kana duna dhalika fa min haythu ansha'a hatta ahli makkah mim makkah rasulullah sallallahu Wasallam, telah menjadikan miqat bagi orang Madinah satu tempat namanya dzul-ulaifah atau dzul-ulaifah kata kita dan ini yang dikatakan Abi Ar Ali sekarang. Ya, Boleh. Dan bagi orang Mesir Al Juhfah, bagi orang orang pergunungan Saudi atau negara Hijaz itu Tarnel Manazil. Bagi orang Yaman Lam Lam, <tuh>, Yalam Lam. -Lam. <tuh>, bagi orang Yaman Yalam Lam. Dan begitu pesat pesatnya. Ini miqat untuk mereka yang datang itu. Siapa-siapa saja yang datang dari golongan orang lain sekalipun, dari bukan orang negeri itu sekalipun kalau melalui tempat itu yang nak pergi haji dan umrah. Ha. Jadi kalau orang Singapura pergi ke Mesir, dari Mesir dia nak masuk Mekah, ikut niqat orang Mesir. Orang Singapura pergi Madinah, nak masuk Mekah dari Madinah, ikut niqat ahli Madinah. Tak baik ikut niqat orang sebelah lagi, ya? Ah. Ha. Masing-masing ikut mikat banyak dia datang masuk ke Mekah dari saya arah mana. Ya? Dan siapa yang tak sampai ke mikat itu. Yang tak melalui mikat itu. Maka dari mana dia berniat. Cukuplah. Dan orang Mekah ni dari Mekah. Kata Nabi Alaihi Wasallam. Dia ada beza sikit. Antara Mithat Haji ni dengan mikat Umrah. Mikat Umrah ni. Kalau kita datang dari luar negeri tu yang perjalanan dua marhala macam kita orang Singapura ni, nak pergi Mekah untuk buat umrah maka ikadnya tu ikad haji tu ah ha. ikadnya ikad haji tak haji sebagaimana kita mengikat untuk haji begitu juga kita mengikat untuk umrah tetapi kalau kita dah ada di Mekah kita nak buat umrah tak payah pergi misalnya haji, pergi saja ke kawasan tanah halal, sebarang tanah halal yang berdekat, masuk. Baris. Dan orang Mekah sendiri kalau nak buat umrah, dia tak boleh balik buat dari negeri dia, dia kena keluar pergi tanah halal, masuk. Baris. Tapi kalau haji, orang Mekah dari, dari Mekah sendiri haji. haji, tak payah pergi misalnya, tak payah pula dia keluar, dia balik balik kemana tak? Ada. Untuk haji dia mika dari rumah dia. Orang Mekah ha. Tapi kalau nak omrah Dia keluar Pergi tanah halal ya. Jadi itulah yang diambil Daripada apa yang disabda Kalau Nabi SAW Maka tiburlah beberapa tempat yang tersebut Ya, Yang pertama sekali Mekah Mekah itu dikatakan bagi siapa? Bagi orang yang berbukim di Mekah Untuk haji ya, Mekah lah atau untuk orang luar yang sudah berada di Mekah sebelum berjaya haji. Dia datang. Mekah bulan Ramadhan. Dia puasa di sana. Kalau macam dia tumbuh sampai haji. Tak payah dia keluar lagi pergi Mekah saja. Dia mingkat dari Mekah. Dan tak ada kenetam apa-apa kerana dia sudah dikira macam orang Mekah sudah duduk lama sebelum haji dia surah datang tapi kalau dia keluar dia masuk balik, nah, kenapa dia tak, daripada keluar ya. yang kedua, Zul Filaibah ia juga dinamakan Abiyar al Ali mitas bagi orang-orang yang datang daripada al Madinah, Al-Munawah Perjalanannya Abi Ar Ali ini sampai ke Mekah kira-kira 450 km. Jauh. Ya. Jadi miqat yang paling jauh sekali ini miqat Tahlil Madinah. Miqat Tahlil Madinah. Yang ketiga, al-Juhfah. 187 km dari Mekah. Yaitu miqat mereka yang datang dari Syam, Syria dari Mesir atau dari Morocco Maghribi. Sekarang ini pula katanya tidak diambil dekat ini, tapi ada satu kawasan yang dekat pula juga dengan tempat ini tapi agak-agak 204 km dari Mekah yaitu Rawdah. Rawdah. kalau tak silap saya di Rawdah ni ada orang jual ikan bui ngapa yang ikan apa? Ah, orang bui makan ikan dekat Rawdah wallah arab. Ya. Ah, nak ikan dekat ini. Jadi di situ orang-orang merokok, orang, -orang, Meroko, orang syarikat semua pun misal situ memang tepat di situ. Bukan pelbagai. Ya. Yang keputar dia alam tau. Nah, ini misal orang Yaman. Atau orang yang datang dari selatan peka. Termasuklah kita orang Kegorapura, orang Malaysia, orang Filipin, orang seluruh tenggara Asia. Misal ni ikut dia alam Ini kalau mereka datang jalan darat atau jalan laut. Ambil naik kabar terlebarkan ini kaidah dalhol ada ke, satu kesandul lagi. Sebab kalau tahu Lain-lain lagi. Ah, ha, jadi kebanyakan orang yang datang sekarang ni tak timbul ke masalah alam semua, cuma mereka berniat, Menjatuhkannya sebelum sampai ke Mekah, ah ha, sebelum sampai ke Jeddah, kira-kira satu jam. Tapi kalau mereka terus ke Madinah, terus ke Madinah tak ada masalah. Semua turun di jendah ni ada masalah. Ya? Kerana sama ada jendah ini minta atau bukan. Yang pertama sekali mengikut hadis. Dalam hadis tak ada sebut jendah. Ya? Jadi kalau tak sebut jendah, tak masuklah dalam jendah. Cuma kalau mengikut keterangan diambil kesimpulan dari hadis tadi juga dan ulama telah menerangkan siapa-siapa yang tinggal di kawasan yang siapa-siapa uh, yang datang dari kawasan yang tak melalui mana-mana miqat yang disebutkan tadi. Kadahlah dari negeri itu tak ada tempat miqat, tak pergi miqat itu jauh, meninggalkan itu jauh, dia berjalan tak ada tempat dia tak ada tempat. Jadi dia kena bermihqat kira-kira dua marhalah sebelum sampai ke Mekah di perjalanan musafir. Nah. Jadi agak-agak kalau 56 batu lagi nak sampai Mekah atau 90 km nak sampai Mekah, dia mitsar. Kalau dia masuk lebih lagi, kena dah. Jadi dia kena mitsar dua marhalah, perjalanan musafir. Ya. timbul masalah ni jendah ni. Adakah dari Jeddah ke Mekah perjalanan musnah atau tidak? Nah, itu. Zaman dulu sudah dibinjamkan. Menurut Syekh Hidmat Hajar, mengatakan Jeddah itu memang. Nah, Sebab itu banyak orang dari Yama atau semua sekarang, eh, dia sampai Jeddah dia niat dari Jeddah dia masuk, tak ada bayaran apa-apa. Itu benar-benar seorang hajar. Tapi pendapat ulama yang lain mengatakan bukan itu, dan ada sedikit penyangkalan terhadap Juri bin Hajar dalam perkara menentukan itu sebagai mekat. Kerana jarak antara Jeddah dengan Mekah tu tak sama antara Yalamlam dengan Mekah. Yalamlam lebih jauh. Tapi ada yang mengatakan sama jarak. Kemudian simbol mata'ala lagi dari Jeddah ke Mekah tu tak sampai perjalanan dua marhalah. Kira-kira cuma 75 km tadi. Ya. Dari Mekah ke dari Jeddah ke Mekah. Kalau 75 75 km tu belum cukup. Dia mesti 90. Atau 89 48 gitulah tapi ada orang ada berbeza dari Jeddah ya ada pula yang katakan sekarang ni ikut airport yang baru ni jauh jauh jauh lebih daripada ha, 60 apa boleh tak dari Jeddah tapi oleh sebab masalah ni ada khilaf ada perbincangan hmm. ya ada yang kata boleh ada yang kata tak boleh ada yang bilang 75 ada yang bilang 90 macam-macam kita ambil yang ekstiyah. Ambil yang selamat. Maka kita berikramlah. Sebelum turun jeda satu satu jam. Tak apalah. Jadi masalah selamat. Dan kita tak timbulkan ini masalah hilang jantung. Lebih-lebih lagi pun. Bagi orang yang namanya lamanya. Haji yang pertama kali. Taklah ekstiyah. Supaya dapat hadiah pun. Tetapi bagi orang yang uzur kita tengok juga kan? Orang uzur Dia tak mudah Nak beri haram Mungkin ada sakit Mungkin ada apa Kita kata Haram eh, kan tak teriksa Habis saya ini Tak mampu nak bayar Tak teriksa Kepada orang yang mengatakan Boleh Tak teriksa ah ha, Ini cara Sebab Masalah haji ini Memang banyak masalah Kadang-kadang ya? ha. Sampai membingungkan orang Ah, tapi orang tak betul malam, kan? Eh, dia buat kali satu kali dia buat apa-apa, dia balik kampung lima malam. Ini aku belum dia tu ini, aku ini macam so, tu. Ada yang lu kayak terima dia macam macam, ya? Tapi hukumnya ada. Ah. ah, kita cuma sunnah dari Rasulullah, Islam, ya. Ah, yang bila satu orang datang jumpa Nabi, dia kata, Ya Rasulullah, saya sudah melontar dulu, belum cukup, belum menebeli, boleh. Nabi kata, Ibu'al walah haraj. Buatlah, tak ada apa, apa Yang satu lagi datang pula, dia kata, Ya Rasulullah, dia nak jumpa dulu, belum melontar, belum menebeli, boleh. Nabi kata, boleh, tak ada apa-apa, Ibu'al walah haraj. Lagi satu orang datang, saya buat begini, Nabi kata, Ibu'al walah haraj. Sampai orang sahabat suka Nampaknya Nabi ni cakap semua boleh saja. Uh, Semoga AllahMu Alaihi Wasallam untuk menyenangkan orang. Uh, Nabi bertanya, Dia orang tanya masanya Nabi ada tunggu dalam perjalanan, mau dapatkan ya. Ada sekarang, Allah juga bertanya, tahu dia itu ada dia punya apa? Dia punya banyak tempat-tempat yang makin orang tuan saya. Ada yang lambatan lagi lambat saya jadi sedang lambat berkedatang. Kan ini? Tapi kita kena belajar kan? sini. Sebab nanti dia patutlah mazhab dia. Awak dah belajar lain, Nak tanya patutlah apa-apa lain tak? Ha, ini. Dia pakai mazhab dia saja. Dia tak ada ingat mazhab. tak tanya awak apa mazhab tak? Ha, ini hukum ini tak? Ha, ya. Jadi. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. ha. Jadi. Itu ya lam ya. Orang yang ada pengalaman naik kapal. Dia pakai laun-laun ni. Ya. Ha, masa naik kapal dulu. Nanti bila... Satu jam lagi ke nak sampai yang lam lam ha, Nanti dia tahu selama rombong kapal Seri bunyikan ha, Bunyi rombong kapal Kasi tahu melalui pengusaha suara Kita akan sampai ke yang lam Satu jam lagi ha, Semua orang yang nak mandi yang nak memikirkan diri nak apa semua sekali Asyik ha, lah. ha itu orang sibuk lah Nak sampai yang lam Tapi tak tahu yang yang Kapal tu lalu aja Masuk dekat Selat Babu mandap tu Masuk dekat ano, laut merah tu Masuk dekat selat tu semua nanti dia punya kapal tu bertentangan dengan bukit Yamlam. Ni tak nampak pun. Tak nampak. Semua dari segi kiraan geografi. Ya. Sudah sampai pula. Nah, ha, tadi orang pun puasa Ramadan juga. Bila sampai tadi Yamlam, bujilah lagi satu kali. Ya. Perin kapal. Sudah sampai Yamlam. Ha, ah, sembahyanglah. Ya. Dua rakaat sunat ihram. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaikallahumma labbaik. Taklukannya dan labbaikallahumma labbaik. Ah ha, semua dah kalbi pada dulu tak apa ya. Bila habis dia lam dalam sekali lagi bunyi siren bunyi Dah habis dalam lam Siapa belum ihram sekarang kena kan ha. datang. Sebab Betul? Jadi ni saat tu, katalah ni orang-orang Mekah di kebanggan ya. Mik orang-orang Singapura ni dari mana? Daripada jalan apa sampai sampai jalan apa. Nah, Dekat-dekat sini kalau awak jalan di sini boleh minta lah. Belum kena tahu lagi. Lepas sempadan ni dah lepas jalan apa? Habis. Nah. Jadi kita elok berminta dari awal minta. Tapi boleh berminta dari tengah-tengah minta. Dan sudah wajib kita berminta kalau sudah akhir minta. Lepas itu dah bukan minta Kita masuk kawasan awal itu cara kapal. Jadi Teleng Langlang ya. eh jadi kita punya kawasan ni per elam-lam dan yang lam-lam ni yang paling dekatlah. Ini tiga tempat ni sama jarak lebih kurang iaitu 94 km. Sama ke? Jadi untuk ikhtiar ya, untuk ikhtiar kita kalau nak selain daripada tempat ni bagus sekali lah kita ambil 94 km. Memandangkan mitat yang terdekat tu 94 km dari Mekah. Tapi kalau dah memang mitat yang ditetapkan itu tak boleh tukar. Ya apa 150 km, entah boleh kita ambil 94 je dekat sana tu tak boleh. Sebab itu dekat dah diletak oleh Nabi alaihi wasallam. Jadi itu yang jangka bah kemudian yang kelima adalah di Karnul Manazil. Bagi orang yang datang dari Timur Mekah, 94 km juga lebih kurang. Bagi satu tempat namazad, sebuah tempat di Timur Laut Mekah antaranya dengan Mekah jarak 94 km. Nah, inilah minta-minta yang patutnya awak berminta berniat meninggalkan, menanggalkan pakaian-pakaian yang berjahit bagi orang lelaki laki, -laki. Pakai pakaian yang tidak berjahit. Dan orang rupuan juga pakai pakaian ikhramnya. Dan menjaga segala larangan-larangan. Yang ditetapkan itu yang tak boleh dibuat. Setelah kita berikram. Lagi seber. Beberapa masalah. Mengenai ikhram daripada mimpam. Orang yang bermukim di Mekah jika tidak berharap haji Mustahablah ia membuatnya pada hari 8 Zul Ejah, Iaitu yang dinamakan hari Taruyah nah, Jadi kita yang terunduk di Mekah ini Kalau kita nak niat haji, niat pada hari 8 ya. Hari Tarwiyah. Dan sunat Kita bermalam Ataupun kita berada Satu hari Atau satu hari satu malam Di mina. Jadi hari lapan tu dia ada di Minang. Bayangkan lima waktu di situ, subuh, asar, maghrib, isya, subuh. Di mana? Di Minang. Sunnah tu, Daripada sunnah Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Kemudian kita ke Araba bila? Nah, bila naik matahari, siang hari, kita keluar menuju ke Araba. Tapi sebelum sampai Arafah Jangan masuk Arafah terus Berhenti di satu kawasan namanya Namira Dan bila masuk waktu Zohor Sembayah Zohor dan Asar Sekali jamak takdir Di masjid Ibrahim Yang sebahagiannya masuk bumi Arafah Dan sebahagiannya belum masuk Tak masuk bumi Arafah Kita, kita semayang Seberapa boleh di tempat yang Bukan dari Arafah Sunnah sudah semayang Berumah tu Bungi Alhamdulillah Ya Nah ini Ikut cari yang tu Tetapi oleh sebab sekarang ni Tak ramai benar orang Masalah transport Orang pun tak tahu mana Namira Mana Kesih Serahil Mana apa Dan ada pula untuk mengelakkan Sebarang jam Traffic jam Apa sebagainya Hari lapan dah ada Dekat, dekat Alhamdulillah Hari lapan dah ada di Alhamdulillah tidur Alhamdulillah Arafah. besok nak Arafah lagi mana dah tidur tapi yang afdahlahnya tidur di Minah pada hari Lampan semayang lima waktu di Minah Zohor, Asal, Maghrib, subuh. Surah jandah Arafah, Muzdalipah balik lagi Minah itu dah wajib itu dah apa? dah wajib mata pergi ini tak wajib pernah-pernah tinggalkan di, di Minah itu Dia nama nama hari ya. Hari lapan dinamakan hari Tarwiyah. Hari sembilan dinamakan hari Arafah. Hari sepuluh dinamakan hari Nahr. Hari sebelas, dua belas, tiga belas hari Taslim. Jadi hari Tarwiyah, hari Arafah, hari Nahr, tiga hari hari Taslim. Ini ayamul hajj. Ini yang dikatakan ayamul malumah seberapa hari yang tertentu. Nah, Tarwiyah ni kalau ikut makna saja, berpikir, berpikir ni apa kita berfikir ni Nabi Ibrahim tu kata dia kata Nabi dia mimpi menyembeli anaknya tu malam lapan tu dah mimpi malam lapan dah mimpi terus menyembeli anak tapi hari lapan tu dia fikir macam mana nak buat, tidak Lapan malam sembilan mimpi tahu lah dia bahawa ini sudah betul lah dua, -dua malam mimpi jadi Arafah tahu Tahu. Ada riwayat mengatakan sembilan malam sepuluh mimpi lagi. Hari sepuluh sudah dilaksanakan. Itu nahar, sembeli. Hari sepuluh hari sembeli. Hari nahar kemana maknanya hari sembeli. Nahar. Fawli radhika wa far nahar. Dan hari itu juga dinamakan hari adha Daripada pada kita, upaya kita sembeli dan hari tasyri tasyri ni badannya membagi-bagi daging potong-potong. Hari makan sibuk sembelih belum sempat potong. Betul. Memang kalau belum kekal tak sempat. Bahkan orang yang sembelih tu dia tak tengok tak potong pun. Tak dan apa. Jadi potong ajalah. Dia nak pergi, pergi Mekalan dia nak tolong apa itu naik. Ha, tak ada masa nak duduk. Ah. Jadi apa pun tak apa. Dah lagi banyak itu boleh tu sama nanti orang orang beli. Okay. Katakan saja tempat sembelih. Jadi selain tarbiyah, cuma ya. satu masalah. Masalah yang kedua berkenaan dengan haji ini tadi, iaitu berkenaan dengan kewajiban kewajiban haji orang Mekah yang mengambil rupa haji orang luar Mekah, haji bandar, ya hendaklah keluar kemitah bagi orang yang dihajikan untuk memulakan haram. Kalau dia tak keluar dia kena bayar dam. Ha. Orang Mekah haji kau nak di mana? dia tak di mana? Orang nak pergi ke sana. Dekena keluar. Dia, keluar. Ha. dia tak tak payahlah keluar ke yalah-yalah atau pergi lah sama ada ke Madinah. Apa pergi mana-mana kawasan yang 90 4km ke 40km, ni ke di sana. Dia tak boleh niat dari rumah dia. Tapi kalau dia haji sini, dia niat dari rumah saja, dia, dia apa-apa. Tapi oleh tuan dia haji kalau luar. Dia kena ikut peraturan haji orang itu, kalau orang sudah tak. Jadi, jadi, ya. Yang ketiga, orang yang masuk ke Mekah untuk membuat haji atau umrah dengan tidak berehram adalah kotor. Ya? Dan wajib ia kembali ke Mekah sebelum ia membuat sebarang amalan yang lain, walaupun sudah berehram ketika itu. Dan kalau ia sudah membuat sesuatu amalan, ia kena dikenakan dam ataupun kalau ia tidak kembali ke Mekah, dia dikenakan dam juga. Ini dalam perkara apa? Dalam perkara dia tidak berharap tu maknanya dia tidak berniat. Nah, dia tidak berniat belum berniat. Nah, dia tak pun berniat di tengah-tengah tu. Pasal dia datang dari sana macam tu berani Dia kena balik, ya, kemitat, tak berniat. Yang keempat, orang yang masuk ke mekah tak berniat haji atau umrah. Kemudian selama ini tak Mekah ia ingin puluh untuk berihram. Maka boleh dia berihram dari tempat di mana ia berada. Dan tidak wajib berundur ke Mekah. Nah. Ini. Awak pergi pergi haji. Awak pergi Mekah. Tapi. Tak ada niat nak Tak ada niat nak kata kalau pergi Mekah tak ada hal kerja ada orang-orang kata pergi Mekah dia tengok umrah mana dia bagi belum hadir. dia ada urusuan tak ada apa-apa. sebab dalam mazhab kita masuk ke Mekah ni buat haji dan buat umrah tu apa dia yang diharam tu sunnah tak wajib kalau dia tak ada azam tau dia nak balik dia nak buat umrah balik tapi kata orang-orang wajib. Kalau dia memang tidak ada niat nama Allah apa ada berusaha. Ada serang mazhab wajib. Hantakan wajib. Masuk Mekah masih ada yang lalu. Tapi orang-orang tak tidak. Jadi ini dipakai. Kataan yang mengatakan tidak. Tetapi setelah dia berada di Mekah. menurut kata orang-orang dia berpuluh darjah jenis. Ini apa? dia kata sudah lah aku tahu. Nak Dia sudah ada dalam Mekah. Nak haji Dia boleh ikhlas dari tempat Ya, dia kerana masa dia masuk dulu Tidak ada niat Tapi sekarang simpul Dia nak haji ha. Katalah bila dia masuk Dia rasa dia tak boleh buat haji Kerana masa tak cukup dia ada urusan Udah, Sampai ini Mekan dia dapat beri kerja Dia boleh lulus salah tak, tak payah ada kena niat haji Dia boleh niat haji dari dalam Tapi kena tak tak Tak payah berundur ke mingkat Ini kerana orang yang masuk ke Mekah itu ada khilafnya. Sama ada mesti berihram atau tidak. Menurut Allah yang atas sunnah sahaja yang membuat umrah kalau ia masuk ke Mekah. Menurut Nasusya'a'idah um, al-hum. Dan ianya wajib selainkan bagi orang yang sering berulang-alik. Tapi menurut Imam Syafi'i ia wajib. Tetapi bukan orang yang ulang alik nah, Ulang-alik itu misalnya dia tiap-tiap kali pergi alam baca pegawai. Baca ah ha, pulang balik pulang balik sebab pengaji sesia si di dalam kafalah tu, ha, tu tak pengaji ada pergi arafah tu tadi arafah pun dia pakai biasa ha. ha pasal dia tu lah. tak hak dia buat urusan Kata Imam al-Nawawi, wajibnya berihram itu bagi sesiapa sahaja yang masuk ke Mekah dengan tibetan. Nah, tiga syarat ni, awak wajib berihram. Bagi, bagi orang yang tinggal di luar tanah haram. Ya, bila masuk ke Mekah, tidaklah dia berihram. Bukan masuk berperang atau melamatkan diri. Tapi kalau dia ada perang, ada apa, dia lari ke dalam tanah haram untuk melamatkan diri, tak ada apa-apa saja. Ya. Nah, dan bukan apa Yang masuk tanpa izin tuan untuk mereka nah, Ini menurut Saul yang mengatakan wajib mereka Tapi Saul yang mengatakan tak wajib tak ada apa -apa. Kalau awak tidak ada niat Nak haji nah. Kata awak berawai Tukar, suka di Mekah Ya, orang Singapura, suka di Mekah Tiba-tiba ada satu Kalau ajar, siapa si masuk Mekah itu pakai bagaimana? Tidak. karena dia tidak ada niat na'um, kalau ada hal dia masuk sana. itulah berkenaan dengan ihram haji ya pada menjalankan ibadah haji tadi ya. So, saya berkenaan dengan ihram. Ada apa pun nak tanya berkenaan dengan ihram saja tu. Sebelum saya sambung lagi dengan yang kedua. Baik kalau kaya, ada? Ah, ya Yang uh, ya, pertama sekali Kita ni Bila buat haji kita tak bilang sahaja kuah haji Ibrak tak ada. Sahaja kuah haji sama tu tak ada. Jangan bilang macam itu. Tak ada niat macam kecuali tak ada. Ibrak tu maknanya bila awak mendulukan haji dalam musim haji itu Ibrak. Tapi sekarang awak tak boleh nama kan beribrah. Kerana awak dah mendulukan opera dari haji dalam bulan haji. Yang ikhraq tu awak tak buat apa-apa Masuk terus buat haji Terus ikhraq haji ah, baru Jadi awak dah masuk Mekah dah umrah Kemudian awak keluar ke Madinah Awak masuk balik buat haji Awak mesti teman-teman lagi Oh kenapa tak teman, teman Kerana awak sudah umrah dulu Dalam tahun itu Dan awak balik lagi pula buat haji Awak teman-teman Cuma tak kena dam Namanya tak boleh tak Yifra Kerana awak sudah buat Haji dulu ha, Tapi jangan timbulkan masalah sah Sahaja punya haji Haji Yifra Tak ada, tak payah Bila awak niat Haji dulu Itu lah Haji Yifra <tuh> <tuh> setelah berukur Arafah Kalau belum uku belum masuk lagi Masuk musdalifah. Walau sejurus yang ini awak bermalam di Muzaliman... ...sekejap sekali pun tak apa. Lalu saja pun tak apa. Macam juga sama harapan. Ya harapan lalu. Walau sejurus... ...setelah berlalu tengah malam... ...hari raya abha... ...atau hari nahal. Jadi mananya Awak dikira bermalam di Muzdalifah. Kalau awak berada di bumi Muzdalifah. Lepas tengah malam. Lepas pukul 12, belas. Walau tidak. Dikira Muzdalifah. Ha. Awak sampai Muzdalifah pukul dua belas lima menit. Pas pun. Lalu ada dia di Muzdalifah. Dapat bermalam di Muzdalifah. Dapat. Cuma dengan cara segala amalan tu Awak dalam keadaan sedar kata Katalah Gawai yang dalam bahasa itu kata ha. Sekarang kita berada di Muzalifah Berdoa kamu di Muzalifah tuan Semua kita berdoakan Apapun pun doa ya. Kita tak berhenti, kita jalan saja Boleh? Boleh. Jalan. Dah lebih lagi 5 minit Dah dapat Muzalifah tetapi jangan Sebelum pukul 12 Itu yang satu masa dulu Tapi sekarang masalah itu jarang berlaku Dulu berlaku banyak ya? Ada orang-orang dia -orang kata Kita nak keluar dari, dari Arafah Awal ya, Arafah itu kita sunnah Berdiri ya? Dari Zohor Sampai terbenam mencari Sampai terbenam matahari, bila terbenam matahari, alqital kita beredar dan jangan semayang mengkritik Araba, jangan. Yang alqitalnya awak ni sakit marim otot ismayangkan dengan isak ah, ya. di musdalifah. Di Araba. Tetapi satu masa dulu ada banyak orang buat begitu, rahasia buat. Sampai dekat Muzalifah Dia sampai sana mungkin Nisya Dia pun semayang maghrib Nisya ada-ada pun Nisya dah sampai Dia pun semayang maghrib Nisya jamah sana. Dia pun pukul batu Belum pukul 12 Dia pukul 10 pukul 11 Orang yang bawa kata kita jalan Oh, Kita jalan, Nek, pak, jalan. Nak pergi mana? <tuh> Nak pergi minah ah, Ini masalah yang tiba Sebelum tengah malam Sudah menedal daripada Muzalifah oleh sebab itu, ada pula syed dia delay-delay. Dia tak tak. masa dia tahu dia nanti kat sana ini yang bergambar punya apa-apa. Bising. -apa, mau jalan, mau jalan, mau jalan. pada hal waktu belum masuk. Dia cair. Tak tahu pun. Dia cuma tukar ma'abah saja. Bergaku. Jadi, dia kata jamaah-jamaah kata kita jangan keluar lama. Siap-siap. Jangan keluar malam lagi bagus. Lagi lambat lagi bagus. Masalahnya kita takut bersarifah ini kita selalu awal. Kita selalu awal jadi, jadi hal kat sana. Haa. Jadi itulah timbul cara. Sekarang semua orang bertolak dari Arafah malam. malam. Tapi kurang abdha tu. Bertolak dari Arafah malam. Itu kurang abdha. Bertolak dari Arafah yang abdha sama-sama. Maghrib saja kita keluar. Sebenarnya oh. matahari kita keluar. Niat tak khilmarin. Itu pernah. Ya. Tapi ini dalam teori. Dalam praktikal je sekarang masalah. Kerana masalah trafiknya, masalah busnya masalah itu, masalah ini macam-macam. Tapi kalau orang turun jumpa jalan kaki sendiri, Bagus dia buat. Ah. jari ada kereta sendiri, ya lah. Ikut sunat Nabiullah alaihi wasallam. Ya. Kita masuk ke Arabah. Kita ke depan. Ya. Sangat. Bila sampai Muzdalifah, Muzdalifah masuk dia Tanah tinggi Sejuk Ha, rehatlah kat sana. Sampai sana maghrib isyak. Okay. Semayang maghrib. Semayang isyak. Maka Tidur. Marih, sejuk. Lepas. Semayang sumur kat sana. Lepas subuh pergi minah. Jadi, preh lah. Tak pernah. Ah, ha, tak pernah. Tak rehat kat Muzal itu. Ha. Sampai mina pagi. Lepas jam dah pulak, pulak Kalau ikut sunnah tu. Kita punya amalan, tak terkesa-kesa Tak cipul masalah, pernah Dia ada dia punya Berhenti rehat, berhenti rehat Tapi sekarang ni, berpusuh-pusuh Yang jadi masalah duduk dalam Basti yang jadi azab Sampai orang bintang, sampai orang eh? ha -ha. Kalau baca ekor tak perlu baca ekor eh? ha -ha. Jadi semangat Jadi ini bermalam semua Kalau beredar sebelum tengah malam, ia wajib kembali semula. Kalau tidak kembali, kena dam. ya. Kalau dia tahu dia dah keluar tadi. Eh, awak keluar belum lagi tengah malam? malam. Kali tak? Lah. Mas daripah boleh? Tunggu, Pak. Termasuk dalam arti kartu bermalam ini cukup dengan lalu saja. Walaupun ia tidak sedar atau sedih lalu. Kalau tak sedar pun dikira juga. Maksud dia tak lalu. Orang-orang jauh pun Yang agak kuat Disunatkan duduk bermalam di Muzdalifah Hingga ke waktu subuh Dan bersembahyang subuh di situ Lepas ke mana subuh ada. Itu yang afgar Bagi orang yang kuat ya, Yang berita ya. Ada pun orang-orang perempuan Kanak-kanak dan orang tua Beredar sebelum semua Itu cara Nabi Nabi suruh orang, bawa muda-muda Bawa -muda. orang tua, Ora, orang tua, kuat, pergi minar dulu Jadi sampai di minar orang ini sudah muntah Jangan muntah dan tak halus Tunggu sana Yang tua-muntah itu dulu, tepat tubuh itu pergi nah. Jadi itu kan Peraturan tu akan menyenangkan Tidak semua keluar, tidak semua pergi Sebagian dah pergi, yang sebagian tunggu Tapi sekarang ni siapa nak berkontrol ni? Tak ada siapa ya. nak berkontrol Nah itulah kibur Apa? Jadi, asik, yang, yang sudah menontar Nak keluar, nak pergi bekat Nak lekat-lekat tawas, nak cahalun Semua yang belum menontar Nak masuk, nak menonton, ah Itu jadi Apa? Semoga taklah Masalah kalau dia tu tu ya. Tapi kalau syarat dia, tapi boleh sebab dah selalu ramai. tak boleh nak toleh ya. Dan proton tak cukup. Bumi Madzaliqa ini termasuk dalam kawasan haram. Ya. Dan ia boleh berhenti di mana-mana saja. -mana, di bukti Arab. di Araq Perkataan musdalifah itu berasal daripada kata al isdilah yang bermaksud menghampirkan diri. Di situ ada satu kawasan yang tersebut dalam Al Quran sebagai al mashgaril haram. Al mashgaril haram. Di Allah Taala? Faidahafu min haram, fadhu Allah عند al mashgaril haram. Kalau kamu sudah beredar dari Arafah, hendaklah kamu menyebut nama Allah SWT di Al-Mash'ar Al-Haraf. Di mana memasukkan Al-Mash'ar Al-Haraf? Al-Mash'ar itu maknanya lambat. Al-Haraf itu suci. Lambat suci Al-Mash'ar Al-Haraf. Iaitu sebuah bukit di dalam kawasan Ustaz. Tapi kebanyakan kita bila lalu tu, tak nampak. Dia masuk ke dalam masjid. Orang-orang yang pergi sebagai VIP, ada kawasan yang dia duduk. Itu tempat raja-raja yang -raja sesuai. Ah, itu nampak bukit. Ada orang naik ke bukit. Jangan tahu masalah khawatir. Ya? Tetapi, dalam sebalik, tak nampak kita tengok bukit Ya. Al-Imam An-Nawawi al telah menegaskan di dalam kitabnya Al-Majmu' bahawa keseluruhan bumi Muzdalifah adalah al-Mash'ar al-Haram. Nah. Inilah pendapat majoriti ahli tafsir. Bahawa Al-Masya'ar al kawasan Haram bukan sekti Bukit yang tertentu tapi seluruh kawasan Muzdalifah al-Mash'ar al-Haram. Lafaz ini juga kata Ibnu Mas'ud al-Anshari. Dapat ahli majelis ahli sasir, ahli hadis dan ahli sikiat iaitu ahli sikiat juga mengatakan muzalifah ini semua al-masyarakat haram. Nah, jadi Alhamdulillah Kita tak nampak bukit tempat, kita bantu ada muzalifah, kita ingat Ini yang masyarakat haram, berdoa lah. Yang pentingnya, kita mengingat tu. Jangan lalu kat muzalifah, ada cerita bersama cuma ingat nak ikut batu saja. Oh. Ingat ini tempat-tempat suci berdoa di sini Allah Taala perintahkan fatwullah amin dalam Musharif Ingat kepada Allah, ingat kepada Allah di al-Musharif Haram itu. Ustaz. Beberapa masalah berhubung dengan bermalam di Muzalifah. Jama'ah haji yang tidak dapat bermalam di Muzalifah kerana sakit atau uzur yang lain pada dirinya sendiri. Termasuk menjaga orang sakit atau harta dikhawatiri hilang kalau tidak dijaga. Haruslah ia tidak bermalam, bermalam dan tidak dikenakan dam. Orang yang uzur tak boleh pergi Muzalifah tak ada ketentang. Tetapi ya. kalau ia dihalaf orang maka ia kena dam. Kalau antakanji pergi atau hadir apa ini halangan-halangan yang bukan pada diri dia tapi halangan luar kena datang. Tapi kalau diri dia sendiri tak boleh pergi, tak ada apa-apa. Sebab ada kalau yang mengatakan mendalam di muzdalifah itu. Nah, tapi yang wajib apa Kalau Ulama mengatakan wajib kena datang. Tapi kalau waktu sini tak boleh pergi, tak ada apa-apa. Harapan -apa. mesti. Kalau tak ada harapan, tak ada haji. orang yang terlambat sampai ke Muzdalifah. Kerana terlambat sampai di Arafah, Misalnya di Arafah dia lambat sampai Muzdalifah pun lambat dan tidak, tidak, tidak dapat sampai kepadanya sebelum fajar kerana ia sibuk di Arafah atau dia terpaksa terus ke Mekah, jalan stop dan ada orang-orang itu -orang tak boleh masuk Muzdalifah. Kena pusing-pusing sampai kena balik Mekah. Ya. Ha. Perfeks teruskanlah untuk bertawas maka tidak ah, lagi kena ya. kasarang damp lepaslah muzdalifah. Jadi muzdalifah ni ada keringanannya cuma kena jaga jagalah lah pada diri awak sendiri kalau keringanan tu boleh diatasi kena atasi macam mana-dekak-dekak ni, ya tapi tak kena jumpa apa Sunat menjaga akan salat malam dan isak jamak takhir di muzdalifah. Sunat memungut anak-anak batu di sini yang ini di muzdalifah. Bagi digunakan untuk melontar Jamratul saja. sahaja Ini kita pungut semua Sekali kata juga ya. Tapi yang aku tanya pungut tujuh saja untuk Ahmad sahaja Tapi tak apalah pungut semua Nanti tak ada time nak pungut katanya okay. ha. Yang aku tanya pungut tujuh ya. Ada pun anak-anak babi yang bakal digunakan Untuk melontar ketiga-tiga jamrat Sunat di pungut diwani muhasir atau di minat Boleh ambil dekat mina dan sudah ambil ke sana tak payah mula batu nak buat bapak-bapak tujuh ya. yang kita ambil untuk musdal ada pula taul ini yang dipakai sekarang itu untuk senang ya. dan ada pula taul diambil semua anak batu di musdalifah nah. ada taul jadi pakai taul yang kedua ya. dan makro diambil anak batu dari kawasan Jabra'ah kalau nak nak ambil tu banyak tu ambil kat situ. Maklum. Kadang-kadang tu dah diguna kan. Ya. dia ambil di dalam tu orang nak orang tak dia ambil cukup lontak. Boleh juga tak apa cuma 40 saja. 40. Tak haram. Ya. Ada orang bilang, batu ini muakmal lagi tak apa, tak ada, Jadi yang pentingnya ni boleh jam. Kalau tak itu bukan batu. Ya. Tidak mengakuah mencuci anak-anak batu itu sebelum digunakan kerana ini pernah dibuat oleh lima bersyarah. Jadi dalam Mazhab kita sunat cuci anak, anak batu untuk untukkan. Yang kelima, sunat berdoa dan berzikir semasa berada di Muzdalifah terutama di kawasan yang dikatakan al Masharil Haram itu. Quran ayat 110 Allah Subhanahu wa ta'ala alaykum wa lahum an taqta'u hadlan min rabbikum wa idza 'adtum min 'arafat farsubu Allahu 'inda al-mas'al al-haram wa la min ad-dallin sama'idhu min haythu fadha an-nas inna Allah ghafurur rahim artinya tidak ada kesalahannya atas kamu untuk mencari perniagaan dari tuhan kamu yang ini, ini ada sahabat-sahabat tanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ...yang ada nak beli barang, yang ada nak jual barang... ...dalam masa nak buat haji sendiri. Ha, ada nak jual, jual beli lah. Kadang-kadang perlu. Dia ada barang nak beli, orang kawan kawannya nak beli. Kawannya perlu. Dia sedang haji ni macam mana? Jadi Allah Ta'ala kata, tak ada apa-apa salah. Boleh lah nak jual beli, kata so, ya. Fa idza fatu min dan ingatlah kamu telah berada dari Arafat, fa durullah indal Masyaril Haram. Dan zikrullah kamu kepada Allah Taala di Al Masyaril Haram. Wa dan ingatlah kepadanya yang telah memberi kepada kamu. Wa in kuntum min qablihi la Padahal sebelumnya kamu termasuk dalam golongan yang besar. Ini terutamanya orang Arab Makkah yang mula-mula sudah dapat syariat dari Ismail. Adakah ada ke apa di tempat mereka? Tanah mereka, tanah haram. Tapi mereka jadi sesat dekat tanah haram. Hmm. Jadi penyembah berhala di tanah haram. Betul tak? Ini sama saya Tanah haram, ka'bah, baik itulah. Di mereka menjadi penyembah berhala. Dan buat haji yang orang Haji yang tak betul. Yang tak disayangkan. Setelah datang Nabi Muhammad... Dapatlah haji yang betul. Justru Allah Ta'ala kata, ingatlah kamu. Ya, nikmat Allah Ta'ala atas kamu tu yang telah beri hidayah kepada kamu, padahal sebelumnya kamu dalam kesesatan yang nyata. Nambali. Summa hafidhu min haidu afatirna. Ini lagi satu peringatan. Kemudian taklah kamu beredar daripada mana beredarnya orang ramai. Ini orang kuris, masa haji. Ya, ada macam-macam jenis puraka haji orang puri. Kau semua pernah dengar, Yang pertama orang-orang puri -orang tu sendiri bila Araba dia tak di Araba. Dia tak di Araba. Dia berdiri di Musdalifah. Orang bertanya -orang kenapa orang-orang puri tak di Araba? Dia kata kami orang puri tak boleh keluar dari tanah haram semasa haji. Ah, jadi kami kena berhenti dekat Buzari-Buzari pasal tak haram. Arafah tanah halal. Bukan tanah halal. Jadi kita penuh masuk tanah haram. Kita pergi tanah halal. Tak pun tanah halal. Kemudian masuk tanah haram. Tak boleh. Orang, -orang boleh kata kita tak boleh keluar. Nah, itulah Allah Ta'ala kata. Hey kamu ni. Taklah kamu beredar. dari mana tak boleh beredar. Jangan pula kamu kata kamu tak boleh beredar. Ikut daripada orang ramai yang Dari Rekut Arafah. Nah, dari dalam Islam, tak boleh lagi tinggi. Tepuk-tepuk, pergi semua arah, orang-orang yang koreh, orang-orang yang lagi satu orang, orang Arab itu boleh jaga. Ya? kalau dalam mihram, dia tak buat kemah. Dia nak masuk kemah, tak boleh dari pimpu. Dia kata ada pimpu, dua puan. Ada Kalau dalam mihram, dia masuk semua dari zakah. Jadi dia nak bawa-bawa pimpu -bawa, masuk ke dalam. Apa? Ini kata negeri orang mihram, tak boleh masuk ke ini hukum sendiri, ini kerabat, kerabat Allah. Kurabat Allah ibu nak ikut, kerabat Allah. Jika kalau tak jaga tak bersatu, banyak kerabat nah, tu. Jadi Allah Ta'ala kata jangan masuk ke rumah, ke dari belakang daripada atas bawah rumah, ada yang kudeta, ada yang kudibawah. Tuhan khusus nak jaga kerabat itu, ni Apa salahnya? Kalau bukan, nah, itu kerabat Allah. Jadi setelah itu Allah Ta'ala kata, sekarang kamu dah dapat hidayah. Ya? Nabi Muhammad dah pimpin kamu. Kamu dah dapat haji yang utuh. Mengikut syaraan Nabi Ibrahim, ya? Mengikut syaraan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Ustaghirullah. Ha. Dan minta ampunlah kepada Allah sebanyak banyaknya. Innallaha buruh rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala maafkan ampun. Tadi pun. Ya. Itulah perkara yang kedua dalam wajib-wajib haji. Jadi saya fikir cukup lah kita berhenti. Di sini yang lain ini doa muzalifah nanti kita baca lah kemudian setelah selesai haji ini preparation untuk haji tahun depan lah tahun ini punya penyaji semua dah satu bulan, ada ramai nak tanya lagi, ya makan, lihat makan ya, Quran jelas, abikat nah, makani kita di sini bagi orang kita lah ya, bagi orang kita. Istak makani kita satu jam sebelum sampai jeda dalam kapal terbang. Nah, nak katakan itu bukan makanila terbang. dalam kapal terbang tengah terbang. Tempatnya dalam kapal terbang dari satu jam. Jadi taklah istak makani bagi kita nih. Ah, tapi bagi orang yang pergi Malina dari Singapura turun jeda terus pergi Malina pulak, atau kapal terbang terus Malina dia kat macam ni dia bagi alasan bagi orang menimba kena ikutkan. Kalau dia kira orang dunia semua kali singgah ke kira lain dia ikut sifat orang negeri. Kalau orang datang Eropa dia minta bantuan Eropa dengan. Tapi sekarang ini masalahnya semua saya kira mesti pemisah sebelum sampai ke Baghdad semua ni akan betul tak? Betul. Baik dari Europe nya, baik dari negara Arab nya, baik dari Singapura nya dan nazar nazar berempat jedah tu lah yang menerima semua jawapan. Ah, betul ha. jadi saya kira semua dah niya. Apa orang diarahkan katakan tu, dia keluar, dia sudah sihat haji, dia belum ada. Saya kata sudah, tujuan tu sampai kan, jedah sudah niad dia. Jadi Mithat ini tadi jalan digunakan. Melainkan orang yang pergi Madinah dulu. Mithat Abi biyar Ali itulah yang popular bagi orang yang pergi Madinah. Kerana masuk dari Indonesia. Ambah orang Mesir. Dia tak ikut Mithat Mesir. Lagi dia tak jalan saja dulu. Dia kata lah. Dia kata Ada dua-dua tempat. Dia masuk tempat pun dia jalan dulu. Atau yang jalan darat. Ada yang apa. Sekarang dia nama tempat terus sudah, Dia nama Tapi semua rakyatnya ya, dari rakyat paling juta. Jadi kebanyakannya sama ada dari negeri sendiri atau dalam kerabat terbang Sebelum tu, tapi kita belajar juga dalam sesat sesat ini supaya kita tahu yang ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.